А дато все зараз випивали, а тепер на столі стоїть. Приході і ковтай. Капіля налила пів гранчастої чарки і почала полоскати рота, тоді ковтала і знову набирала. Вавки почали пекти несамовито, але полегкість мала іншу. Ота тьма в грудях почала розпадатися і згоряти. Дивний чорний вогонь горів у її грудях, холодний, як лід. І знову летіла вулицею руденька Таня, тільки цього разу в неї було заплетено не дві кіски, що стирчали ріжками, а одна, грубша, яка так само стирчала ріжком і бовталася, бо йшла дівчина швидко. Жовті оченята палали, а покриті ластовинням губки розтулилися, важко їй дихалося. Ясна річ бігла вона до вальки карташевської, адже новини, які несла на сорочому хвості, стосувалися її як родички капілиної. Тому й цього разу Ані мигнула в бік рябої Надьки Хіба привіталася поспішненько І це дало рябі певну пільгу Та ж бо вельми любила, щоб до неї віталися А коли не віталися, це означало, що хтось супроти неї щось має і не бажає говорити А що віталося з нею менше сусідок Як не віталося, то кожне драсті було для неї як мед у серці «Куди це так біжиш, Тані?» – гукнула вона вслід але Руденька і не подумала зупинитись і щось їй сказати. Отже, перебувала в стосунку до Рябої Натки, як та визначила, на межі між Приязню та Ворожнечею. Ряба з того не здивувалася, бо станеною матір'ю лишалася посварена, отже, Руденька закономірно могла перебувати на тій межі. В дворі Валентини Карташевської були зміни. Побіч неї сиділа її дочка Марина, Ще не такої грубизни, як мати, але була надія, що до такої досягне в недовгому часі Вони мирно теревеніли, і Руденька приповільнила ходу Перед цим були посварені, і Марина, яка жила із своїм Віталієм-коржем через кілька хат Там вони наймали кімнатку, відділившись від Карташевських Певний час матері не відвідувала, але тепер у них з усього видно все налагодилося Руденька поклала цю новину на одну з численних поличок що бозна як уміщалась її голові, і просунула руку, щоб відчинити хвіртку. Але хвіртка була відчинена. Драсті. сказала Таня, і чемно стала біля хвіртки, щоб не заважати бесідникам. «Проходь, Тань», – велично сказала Валька, – «не стісняйся». «Не хотіла вам мішати», – сказала Руденька, виходячи під сходинки і простуючи доріжкою до бетонних плит. «Ти, Марин, ще не на роботі?» Кинула ту роботу, бо сили не було, сказала Марина Віталька так і сказав «Будь, Марина, коло дітей, а я на вас зароблю» Хороший він у тебе», сказала Руденька На цей комплімент Валька з Мариною промовчали «Що случилось?» – байдуже спитала Валька «Коли б не случилось, я б вас не безпокоїла», – мовила швиденько Таня «Пропала капілина мама», стала і закліпала жовтими очками «Як пропала?» – вигукнули разом Валька з Мариною. «Пропала й усе», – сказала рішуче Руденька. Позавчора не прийшла ночувати. Капіля ще звечора бігала на базар, але коли гастроному її не було. Обійшла базара, думала, може, десь заснула, але й на базарі її не було. Прибігла додому, але й дома її не було. Шури каже, десь мама лягла і спід. Може, каже, випіла мама? Але ж вона, кажуть, сама не п'є, мовила Валька, тільки в компанії. Так, да, дійсно, капіля так Шурику й сказала, а Шурик говорить, привички у всіх ламаються, а коли тамара лягає, то спить і тоді її ніщо не може розбудити. То, може, і справді? спитала спокійно Марина. Звісно, енергійно мовила руденька. Коли б вона прийшла вчора. Капіля утречком побігла до гастроному, але там її ніхто не видів. Вона й продавщись спрашувала. Так, «Да, кажуть, сиділа старушка, вчора ще сиділа, а сьогодні не приходила». Тоді Капіля побігла додому, але мами її вдома не було. «Так і не прийшла?» – спитала вражена Валька. «В тому то й діло», – тріпнула кіскою Руденька. «Капіля прибігла додому, а мами нема. Тоді Шурик рішив сам іти до Міті одне яєчко». «Якого це Міті?» – спитала Марина. «Ти що, не знаєш?» – здивувалася Валька «Того, що в нього одне яєчко А при чому тут він?» – спитала Марина. «Він на базарі пирожками торгує Тому же капілину маму бачив Про це хотіла Руденька У нього пирожки купляла